kemen gaude azte azken ero bezala gauiko amaretan bakiugur esintonia purbat luzea dela baina baina ezka hemen <laughs> batzu batzuk dantzatzeko aprovechatu dute <laughs> <laughs> nik ontsa esintonia esan zula usue nik beti imaginau bizant dut esintonia honekin elefante bat monosiklo baten gainean hau <laughs> da <Auda. laughs> Antzulako pederadetako bat! Baxiugu! Hori ez hartu kontuan, Entzule maiteuke, hori ez da... Ez, benetan zuek, saiatu hori imaginatzen. Entzun berriz bezintu nitsi eta imagina imaginau, ikusiko zu ezek raziozu daren. Ezan bat hau irratia hau entzun izanagatik, eh? Oin serioaziko gara, zeleko gaurko, neskak? Bueno, gaurko zaiua ere karga-karraindak hau. Beti bezala berri bitxillak eukikoitugu, zue guztiok eta gu, arretuko gaituenak. Eta gaur elkarrizketa asko askao, ez? Gaur danetik euk pigu? Bai, gaur guk berba gitzen gou, beste keingo da geilo. Badakau, eh, Amara una iburuzko elkarrizketa bat, ero musika taldekoa, baita berrogei minuturroken jodu joko dun talde bateko eh, beste batei elkarrizketa in berdio eta eta bueno, eta beste gauzasko. Bai, sorpresa keango dira tartean eta espero dugu zure gustuko izatia. Onda pasatuko dugu. Bueno, bueno, eta... Gaurkoan, julen falta zaigu, ezta? Eh, Teknikari lanetan, beste pertsona datzut. Baina, hemendeko guainara, maian... Lanian. Pizkako, ostata, eh? Baina, badaia aurre. Atzo klase praktikoatzu jasun dinuten. Beraz, zehose... Gaizkiatatzea da, barkatu. <gül> <gül> <gül> Eta bueno, barrizak inazteko, esamiarra eh, dao astero erito gaten jatela, eta hau aldatzen jomiko dala pizka. Justa, eta zai zainara. Justa, Ozan, Ai, de, zainara, zainara. justa <laughs> zainara. koloria gaten zase. <laughs> bueno, eh, ba, azteko behatzi urteko neska baten berri bat dao amen, da honen garrantzisa da eh, berenamu mazaldu gala ibein, Eta ez dakit zer dantxarra hau, berak amuma saltzia edo hogei pertsonak erosi nahi xatia. Zer, bentsat, da suel. Bueno, zuk anunti jo ikusiko e e, ama, <risa> bat ikusikoa zenun ebaien edo ibein. Amamabat saltzen da zeingo zenun. Nik erosi, nik igual kuriosidades, ez? Bai, erosi kozien joan. Ez dakit, segun zemabalio. Ja, zemabalio da, hori pintoen alda bainera. Ba, ez dakarra zer? Hori guala da dian, arabera da, kipa da. Ese so, batean uh, es. a sarra guazen baleta gareztiago, eh? Visitan esperientia. Adiña berdin prezioa. Hori da, normalian gauza a sarra garezti xe guak izaten dian, estaki. guk guxen <risa> <gúan> <gúan> so, <o> so, <gúan> <gúan> ba gali degoa maia. Gintzi oso gai. Imensoz, hori bide urtean alabra du. Hori ba. Ba, mumagizagoa. Ez zuten azko maiteko berezuean. Ba, estaki gintxe. <gúan> Opla, gintau Bueno, eta bigarren da errumaniako emakume modelo batek politika talde barri da sortu nahi dela. Talde honetan modelo eta pertsona lirainak bakarri zartuko lirateke, eta pertsona lodizari kilobako txeko amarre euro eo, ordainara zikotze, ganera <coughs> rubizat izenak e, kartzela jungo dira, beren partido politikoa urten goazan. Eta, ba, holan, e, beraak uste dau Errumaniako turismoa ionengo dara. Wow. Guau. <coughs> Hori bitze baino gehi lotzagarria, gara, no, fue bat. Bai, nahi tofurtzea, Errumaniak juteko. Zuei, ez da? Turismoa itean. Estotena eh? hau hartu <laughs> da, Rubiak zedia, partidu hortakoa, edo ez? Bera partidua urteten bada, Rubiak hartzela, esan gaxin. Orduan ah, ez dut uste. Ez, igual ez. Sí, rumanian morenas sí, con oiala está ese turismo mota nada sí, ve no, ¿eh? está otro secreto compraré Bueno, eta gentiak ematen dago inbidizakola, asike, amendator, amaia berri utxibateaz. Bueno, bada azte bete do, nik irakurri nola, bueno, Euskal Herriko pintxua kainezanak, ya. Mundu osoan, ba, berez, Euskal Herrikoa dira hori ondo jaten dira kota, ez? Baina, itxuras, eh, eren jatorri xea ez da, Euskalduna. Brasileinua <gasps> da. Baina, maia, behi. Ainbeste saltza raro eta botatzen jau, eh? jendia jan ondoren zanba dantzatzen dantzatzen azten dara ez da, nahi oso arritxutala ninduan ez dakit Euskal Herriak ez zezaltzaken dintzioen, jo? hemen dantzan... ez, pues, hemen azizela, uh. ez dakit, ba... ezke es que hori esan jartzen, non zondo, baina... Es que hemen... hemen dantzan efektua ez da sortzen hemen zanba ez da heldo no. burua, Ni nik bestot ikusi, eh, baina hori rekurri artikulu zientifiko hortan jakin nahiko duke, ze... Se... Aldizkari irakurtzen ditun amaiak. Amaiakantzola.com, <risa> edo... Goiena, goiena. Ez daugat horri <risa> buruz, ez ez zateko. <risa> Kriston, berri honak atat? A berra, amaiak. Danak alaituko zeitu. <risa> zue izet orta zaizue burura, esate baizuet zorkina pirulina. Neri, kanta eh, oskorri. Korri? Mm. Ba, ez es. Ez egizu esen egatea hon Zorriña berzio versio eska Esen ver. eska, eska, eska Da, danzaiteo Igual Kolombiako pintxo jango zitu nonek Kolombia, es Brasileina Bo, erramon martikoren Ba, izan, nipetzen un niko txart izan zela Ez que niko berez da Ai Mariko txatek brasi, pintxo brazileinua jateitu baino guain erramun martikoren nazi da eta zorgin apeludinan eskabertxioa Ate hau, eta laiste izango dugu entzun gai, Eta zirin bolan Eta zirin bolan, eta no, zirin bolan Ate hau bezain pronto, jarriko izuegu Bela zehontzai Zuen zaga garriko izango data Esklusiba Bueno, Telefonoan teléfono Eneko arratsak gau Amaraunako kidia, Kaixeneko. Kaixo, bai, hasta León. Bueno, galderatxo batzuk ingo dizkizu, erantzuteko prest altzaude? Bai, bai, bai, etxe, ota ota. Vale, va. Ba. En explicatuko pixkat am, Amarauna sarea zer dan eztakin antzat. Bai, bueno, oso gagnetira Euskal Herriko aizialdi elkarteen sari edo bueno, federazioen. Eta ja, elkartute gauz gaur egun bat elkarte euskal herri maiakoak. Bueno, euskal herriko herri diferentitakoak eta gotan hon hartin osatu sare bat. Bueno, bat. Eta elkarte handi bat edo zere asinio bat. Eta hoxe da amareuna gaur egun. Elburukin osatu duzu sare hori? Zer, zer, parkatu. Ze elburudaka sare horrek edo bateratze horrek? Ba, piskat ikusten salako utzune handi bat, e, gaur hartin harremanak eta lantzeko, eh talde gauche ba, independente hain, bakotxearen herri de mudatesan eta ba, askotan badizu harremanetatik basortzen gauza gausa ez ba, proiektu desberdinen ezagutzak, elkarre elkarrelikatze bat, bueno, biskate eta bai alkari base funtzionetotzen ziareke es, ba, hortik sortu zan biskat, eh, Ba, elkartzeko ideje, eta batez be, derez-derez aziera baten sortu zen urtsintxe eskolatik, dizkaiko urtsintxe eskolatik, e, urte askoen dago izonek e, eskuntzez formalien, ba, ezitzaiek eta formetan, eta ikustu ezan, ba, e, ezitzaiek asko formete ziela, baina praktikak eitzeko gune egokisiak etotetik falte izatezala. Talako barmi esarretien izeten, ediputasi noko ugaleku batzutan, edo herriko elkarte xume batzen, eta... E, praktika gehiago, orduan pixkat harremanetan ipin ginen hainbat elkarte eta orduan pixkanaka, pixkanaka sortzekun da, ba, zare baten bierra eta gaur egun baina ja, osatutu dauen, e, zare bat, bueno, oinok osatzen da duena Zeran ez, onok, ba, amazazti elkartegaz gaur egun, da pixkanaka, pixkanaka geure egun, sumetazunien, da, da indara gehiagoaz, da, ba, badoia ja, onditzen, pixkanaka, pixkanaka Bale, eta Enteatu geha, e, azte honetan, ekin, ekitaldi bat eukide zuela Euskal Herriko Herririk politenian. Ja. Ara hitz, eh, bai. Ai, ez? Ara hitzen, zera. Zer ez zurra. E, bueno, una paganda, maia. Ja. Eza, ala, objetuwa, esa -ala rada, rada, <laughs> da, guztiz objetiua. Eza miarra da, osera usta arra da, ez pakixo. Eta... Zemos edo, zeintzen nuen, egun hartan. Baina, bueno, piskat, eh, antolatu gendun jai aldixe gureleleengo jai aldixe ba ikuste jendulako ba, bueno beste gune bat so, sortuizala beste gune informal bat oinarte sortuiz egendu zen e, ba topaketa jardunaldixek e, zen izan formatzio hori bideratute eta ikusten den bueno gultzako da bai ba bada garai ze sortuago definido bugu prozesu da definido bugu amarra una cerrada ni chido la eta bueno jaial ditu bat hingo dugu ba bai insistitzen adelara gusteko euskal herriak eta mundu bai eta geu ondo pasetako Eta horretako zara dut zaukeratu zen, ba, bertako txipristina nahizi aldi taldi arieskerrak, zarensko txipresti nahizi aldi taldi amareunako kide da dako, eta ba, bertan nire eh, ospatu zen, jai aldi txue, ba. xo da, xo da, xo da, xo da, ba. xo propaganda, piskat eta ba, gil moti eta urtik, ba, edartu etxu, pasatu dut duen. Goizengo exa, ba, ardurak eta osondo horretu ziren, da, goizengo exa bat du montrak Eta horna, duzo lanin zan, dana izan aizialdi zen da izan zentiai eskerrak, ba, gero, bueno, torzin laguna irrien lagunape bai gu izin, euren e presentizik euren e mota, guk eurekin elkarlana duke gureko bai, guk eure jai aldirekutela eta eure gure da, tolan bizkatratura, gero adioz bertzo dudalekutak, gu betor izien, e bertzo kanteta, da bizkatte Bueno, en Ecoin serio, eh serisu hau jarrikoa da galdera importantea dauko. Eta auga esan eh, da esanda bela asto ikusi nuen kantuak, animalien eskubideak urratu itxeituala. Mhm. Uh Zei bete buruz? zu hori -huh. urus? Bueno. Eh, osa serisu, esta, o sea osnarketa saka honetan da Bai, bueno, za ez. Lasegosa, da burrezan da. Aztu behik uste nuen le peta burrekoekin. Burruan txapelata barriinarekin. Baina izan da, pixka zapaldu. Aztu, aztu gutxo boi baloieko aprixo gotu usta, eta gero bat zelan. Baina, bueno, aztu e... Zapaldu baina aztu e... Aztu egon, aztu egon, aztu Baina batzuk zein dugu egitu da, gara, ez da, ikri gara, gafik zein dugu, egin dugu egitu eztiak gara, eta eta egin dugu egin dugu, egin dugu egin erantzuna ona izan da behenetan, guri guztokako, bes? Hora izan da. Bai, barra asko indugu. Gara, <laughs> gara, gara, gara, listoa, izan da, gure partetik guztia, eta eskerrik asko, A ver este ático Bueno, bueno, bueno Por si, por si, paseo en la ciudad Que por si se ha visto todavía Alaba Un ringo ánimo Es que Es que regasco Y un taturera Ve a cenar O invitarse Eta saion zehar entzuten ari garen abesti guzti hauek eta ointzen e, dugu be bai. E, Aurkastu nahi dizugun talde berri, musika talde berri batena da. Ero du izena eta telefonon bestaldean e, julen daukagu. E, kaixo julen, babon. Pa, kapa, babon. E, bueno, kaldetu nahi dizugu... E, Iazelan sortu zan taldea, eta ze, ze filosofia daukasone musikal taldean inguruen? Bueno, bat, taldea sortu zan, dela ja urte batzuk, hasi que non hasi zen, bueno, ba, bildu ginen e, irulagun, taldez binen eta jortzen genuen lagun, ibai, norizan bientalekoa, e, beste julen bateria pomozonekoa eta ni bioken jortzen noena, eta, bueno, hasi ginen biltzen, ezagutzen ginerako jureketatik eta, bueno, hasi ginen holan ba, geratzen. E, eta bueno, askenean, asirean zierietasun barik, baina denbora gaztea proiektua ba, formartzen hasi zen, ibai tarleak itxogarri izan zuen denbora arazongatik, eta eta lortu genuen ba, bezlari bat, e, eneko, taldeko eta lortu genuen azpalditik, eta lortu genuen talean sartzea, eta baita ere, basularia, hasier ba, esprinfil talean basua jortzen zuen, eta bueno, nire ikastolako ikaskidea. Eta, bueno, bas ziginen hori, abestiak egiten, filosofia, ba, hori, ondo pasatu, eta, bueno, ba, abestiak egin, zerietu gauza berriak Eta, hori, ba, bi mila maiz garren urtea bukaeran, galeretekun bukenuen airean buak dizkoa, zanperen e, estudian gratuta biemen bilbon, eta, bueno, ba, dana, ba, izan zen, autoeko estutako lan bat, Eta ezka egin genuen online, edo nor geitsi ezak e, entzunei balu Eta bueno, hori orain ja urte biru pasatu dira iradizkakaratu genuenetik Eta orain ba, abesti berriak azite, komportatxe da zi gara Gutsu Beste izko ateratzeko asmoa daukazu, Elaster Ba, eguno, laster ez dakit, ikusuko dugu, ze horrein dela azte gutxezigara kompozatzen, e, iruia betez geldu, gelitu, gelitu gutaldea, ba, kanpoan izan nahi zelako betez, eta, bueno, horrein aztegara bete doian martxan hartzen, eta, bueno, badauzkagu ideiak, ideiak badaude, badauzkagu disko berriak egiteko haina ideia badauzkagu, baina, bueno, horrein ditu forma menbarzai e, idei, eta abestei, baina uste ba, Epe lagur batean ezakit urtunetan egurren gurtarako disko berria izango dugula. Bai, eta holan taldea ezagutzer amateko edo azteko zailtasunak izan dituzue, o zelan moldatu zareteru? Ba, bai, bueno, aziera batean egin genuen apostua gure kabuz eh, dana egiteko, oza, ez genuen bizitzetara jo, eta, bueno, gustut zailagoa dela komunikabideen enaletiba zeite uste kasu berdina egiten jendeak be ustute zuela kasu berdina egiten askotan <laughs> igual egia da ba, gauzatu jartzen jarzintusunean basile era berdin valora en baina bueno eta bai, bon, eta gainera talde asko dago eta talte onezko talde asko dago eta bueno sayaa da toki bat egitea hori ensulen belarrian sartzeko sayaa ba. <laughs> da sayaa da diezaateko baina bueno hau esaten denzara bezala karrera ka eh, de fondo da, orduan, bueno, ez toko gu, pristarikuk ondo pasatxeko egiten dugu, dugu musika, eta, bueno, espero dugu jendeak, entzuten duenak bentza guztoko izatea, iru badira bairu. <risa> <risa> bueno, eta oin, galdera beneta, <risa> sakona eta garrantzitzu aingo dizu, gotillatzen hibile gara, eta, ikusigu, Zure argazkiak, ego argaskiak ba harreta ditu ditugu ta galdetu negenizuke zenbat urte dituzu zure WhatsApp ego hortan. Bai, <risa> <risa> <risa> iazteko bai, oso oso argaski polida hautat eh aurrez majo bate arres eh, bueno, aurkitu nuen orain dela urte batzuk egin nuen bidai bat elagun batekin hor interrail egin genuen da hor topatu nuen hauntz polit bat, oso jatorra, <risa> eta guztatu ditxean, eta hor daukate aurpegian jarri eta hor e, nire perfilean. Egia esateko ez dut oso guztuko nire argazkia <risa> e, egote hor e, edonoren eskuran, ez, eta bueno, Googleen errastopatu daitekeen, baina, bueno, <risa> zahiatzen az, aleen egin egin egin ditxean Bai, bai. <risa> Orduan ez arazu argazkiko, ez da. Jo, e, que decepcion. Buk penta dugu... Antxera. Eh, antxera, pa, antxera, eh, antxera. Zor pegi antxera bat, bai. Bueno, ba, eskerrik asko julen eta sorteon Bai, hori da, ba, animo. Eskerrik asko zuei tarto txabatekita gaitik zuen irratza eta dagurre eh? Bai. Agur. Ba, agur, bai. zankantu honen ostean gaurkoan agenda piskat aurreratuko dugu e, gure hurrengo gauzak e, lotura ukiko dadelako. Ba bueno, hasteko eh itzaingoa bat eh holandauden deialdie buruz jaialdiak ez dienak beti julenek bronka batatzen digunelako, jaialdiak bakarrik kontatzen ditugolako. Parranda planago bakarrik. Eta orden aurte, ba, osea, gaurkoan <laughs> borroka planak ere proposatuko ditugu. Bihar, eh Jakingo zuen, espero de pintzat ikasleak, e, eh dekretuaren aurkako manifestazioa deituta dago. Eh e, Her 43 Herriko lau burutan eta leialdiak dira Iruinan 12 Donostin 11 gazteizen Gasteizen 12 ta Bilbon berandutzu hau 12 herritan hasita. Ta oiekin batera gero e, zapatuan dago Donostin 5 herritan aldeko manifestaldia baita eta gomendatzen zaituztegu, ba, olakoetan parte hartzera, gure herriak barda huelako. Ta hori alde batera utzita, ba, baitugu beste motako jardunaldi kultural batzuk. Adibidez, irunerrian, e, formakuntza feministaren inguruko jardunaldiak ingoituzte, otzaiaren hogeita zeian martzoaren bostan eta martzoaren amabian, ernaike eta, zakin zeinek, handoatutako <laughs> itzaldi batzutan. Eta gero, e, sarautzen, e, otzaian hogeita sortzean, zapatuan baita, e, jardunaldi batzuk antolatu dituzte, askapenako brigadak, e, baskaria eta internasionalismoa, zaraustar brigadisten begietatik e, bezalako jardunalditan. Beraz, gombiatzen zaituzte gu holakoetan parte hartzera, Ta gero, ezin dugu ahaztu esatea, ba, sabatu honetan Durangon, eh, ba, cita garrantzitsu bat daukagola lanok, 40 minuturoko ospatuko baita. Eta hori. <hazio> Senoa, karai penderan eta aipatu bezala ba, eh, zafatu honetan berrogei munditurrak ospatuko da durangon oin entzun berri duzuen abestian, dekin eta telefonan bez aroa daukagu, izerrigorria taldearen abeslaria Gabor, Naroa? Gabor, zurean, eh, kaiso gabor Kaiso Bueno, dizuke, lindik eta espero dezu jai aldi horren inguruan, ze ambiente, ze lako biroa". Bueno, Bago usteuz garela, bueno, baina lehenago ez neitekei noregon, ez eztuz lehenengoak izango garela, un martor deitan, ez eko gara hotzen. Urgan ezak, eta ez, pero ezak egun, dira, eta eta supazazen un duertu horretarako, ba, animatu benak, ba, irizten antziko direla. Ta... Da... Giro hori, bueno, igual ez aizue tokatzeko ordu honenia tokatu, baina ere orlako jaialdiak berezeak izaten dira atzean daukaten mezuagatik edo, ezta? Baina, noski, noski. Baina, askotan izan gara orlako jaialdietan, eta, baina, bueno, guztotara jotzera goazen guztiok, ba, aintzusten ez bo, goazela, goa hortara, ez? Baizik eta beze, bezekinen mota batzuk aurrena teratzeko asmolekin. Bueno, eta zu, eh gorria bezala jungo zera jotzea, baina bakigu besteengat proiektutan aritu zarela eta zemu gus baz gainerako taldeak 22 metro karratu eh sortu berri duzu eta bar. Aha, bekoren susto hori metro 4 algo kiago litzateke la ordu horretan jotzeko zerdi <laughs> zerri gorria baino. Ondo, ari garabikoren gainera banda montatu berria daukagu eta eta birilerako martxan egongo gara aprilea naziko gara bilbon jotzen, eh, ospatu beden loraldi jaialdian, eta bueno, ba, horri begira gara batez ere, batez ere horri begira. Bai, hemen guk aurran daukago zure dizka, eta gero ba, igual, abestiren bat ipiniko gu, zein da zuretzako bereziena, gogokoena edo guztatuko litzaizukena entzutea? Mm, Baitu, bagaiarekin ba lotua, agian lehenengoa, welcome izango litzateke, ongeto horri batean. On Y lo odiaba ahí. Yo tengo suerte en un encierrar a que todos el Carlos son miren unos sentimientos Bueno, canto político Bueno, esta eh, caldera, veste en moto, va a tener caldera que ítete, ya una Bueno, me he dado caldera trampar en vos, a ver, a ver. Chiste eh, va a tener que una disu, Eee, nola dina, txiste batez! Txiste tonte honekin barri giten dugu bai, eh? Beti kontatzen dugu txiste berdina ez? Eta da, badoala, kokolo bat kadetik eta paketak jautzen zaizkiela. Oztizte txarra, menn da, eh? Niko zaharroa? Baina, hori nik zuehi beste batezkatu barri zuen. Txistia! zon bat kontatzen du Norbelean. Bueno, zuk beti kontatzena kontau diguzu, ez? Eta oso zutizo sale, eh? <risa> Nik ebeti kontatzeterak kontauko izu <risa> Mira, va, bota Ba, eh... Ba, Superman SM, si? Superman, Superman, Superman SM bat dakala? Zin? Isa, su ba. Superman SM bat? Superman daka Bai? Bai, baino ez da inoiz izaguna izan, ba, ikizu zeatik? Zer da? Zer, Superman SM ya Superman txoda Ooooooo oh. O, oh, eh? zu, ho, ho, ho, ho, ho! Eta gara la chistea kontraza, hori da chistea nena Bueno, bueno Apa, eh Bueno, eta katxonde honen guztian artean, ba, zan egu ba, animo zapatuan, txorte honka Euskerrik asko, minuetu goeik eskaintza dati Ani zango goeazua ditzen Gai, baina, zentzen da, animatu da, e, bueno, goizetik edalduen orduetik gutsienaz Etorra din, eta, bueno, egalandako betetzen duen guztian artean, eta elburu bat betetzen den Ba, hemen hasi gara berotzen ja, eh? Men, kristamira daukagosik bian. Guten txatzen ari gara, habian bariku gauean, ostira gauean afaritxo bat egiten dugula da Durango eta ahia bat ematen ibaten zigun eta gaua luztatu eta goizera arte egiten dugula. Onda, ondo, girotzeko, hola. Ba, ez Durango notte egiten dao, así que beratu arko. Eta horrengo izatekik bai, ez egiten nik. Bai. Oto, ikak, bale? Ni esker nera. Bale, bai. Baila, Woo! Se, bada, berrogei ez be, mod 40 minutu 40 minutu rockera jouteko edo ze plan ba noia. Ainara xarrea bikoitza dauka, ezta? Eh, ja, saludo día. Ja. Benezualdi bakizue Ainarak zarrera bat lortu zeban, sozketa baten. Naizeko Lortu ez, irabasi. Bai, zarrera te merituintzen lortzeko Ainara. Eba, galdezeta bat eh horiñoan, beteneoan. Ja, no, baina ezian yeah. enteratu, eh, Amendi paste batek avisatu bera izan zizun Klasian egon delante hau gintan. Abai, mundu guztia. Aina, aina, aina, zer denitzen entera. Hemen uzuek, abisazioon, ez da. Zaser, kobratu beharko di, oso, ez da. Paga, xean Bueno, nahi, koburra ingotza bestuen lan, eh? Ez, eskerrik asko. Uzuek, kobratu zuri. Uzue, zua, zua. rokea. Ez, niru jugat eguan baina... Ez plan familiarra toka duzaita ditea, eta... Bueno. Ezeko, sabal, linguzoak, visitatzea, gomenda ez, formal, formal ondo ondo onda, onda, onda. Eta antzuelati pasakonaz, eta? Bueno, baiala, ezagosta zu bintan <risa> Eta antzuelan ze plan da, ozer da, azte burontan txajen dago antzuelan eh, Azte burontan ez <risa> eh? <Ongo> da, oz, e? Zue, hongo da antzuelan Antzuel ez da, oz, e? Goizian, eh, danza del vientre hongo da, así que Eguiza <risa> da, e? Eh? Eh, beste gauzat inbioz, baina bai, igual jungo nahiz Bueno, bueno suketxe mozupagaias Urrenos irimolako Ikastaro auditiboa eskainiko Ego gurentzulei, amaian eskutik Asi que preste gond Hina zien Eta egin jarraitxu bainorena, oberkame naizkatzianeko bainoan Naroak ezaguzko welcome kantua eipintzeko baina Azkenidan ezin izan dutopadu Aparkatua maian inglesa baita Pronunciation! Hori <risa> <risa> Wilcom edo welcome <risa> <risa> Igual Bueno eta horren parte ez gelditzeko la... kantia eipinidau Welcome ezazen Bueno eta guaina jendak injaraituko deu Zitarik garrantzitsuena ez dugu esan uxuek Zainola zai, bantxa urratu bat izan da, barkat. Bi harbertan, Bilbon e, zazpikatun, bueno, zazpikatun eta Bilboko kaletan aurrena, leioatik ikasle proiektu komunikatiboan bigarren urte ekitaldia da hau Eta... Eg... Oh, uh. <re subur>. Eta dago, benetan, egitarau zabal, anitz eta... Aberaz Hori dara eta... Eta hori da lata gure lagun eh, Erikekin kontaktau dugu. Apa, Erike? Jo. Zer <risa> moduz, Erike, ondo? Garki. E <risa> bueno, Erike, ontau pixkaat, zela sortu zen lehioatik proiektu komunikatibua edo noizaz izineten? Ba, proiektu beha sortu zen, hori benrat, bi urtea ipadezuen bezala, ba, ba, imobilizazio kontestu baten, zahen amaika behar amabi imobilizazio ikusi izan ba, zola beharra lehioan, Mobilizazio hoiek kubritzeko sortzan eduki danan onbaiten bidzeko plataforma bat albertala, eta orun erabakizan leioako ikasle mugimedu.blogspot.comnakin izenakin zaan plataforma bat sorti. Eta hortik e, ikusi izan horre jarripen bateuki batzula eta ja leioatik proiektuformia hart na. Eta proiektu horretan zatzen dozu, ekintza daean jarripen a itzen dittuzu edo zela da.: Bai, hori helburu da e, leioako kampuseeko ikasle mugimenduk E, Sorta ditu duen edo edukioi edanak, bertan jaso alizatik eta baitare beha aukera bat izatik gainontzeko ikasli hori jentzat e, aiatzeko boz gora bat izateko eta baitare ikasli bakuitzen orbanako bezala e, zerbait partekan parte kanabibau gainontzeko ikasbitine tine ba, bertan tokile bihaz ez Bueno, eta enterauga parteide berri xauskatuela lehi batik proiektuan? Hori da. Eh, aurte niñoiz baino kide gehiodo da eh, ba hartu zaizkigu oso eh mafuien pertsona batzuk, eh, bat eta hori, eta gogotsu eta ordu hasi gabaitare e, ba, proiektu zabalo iteko planteamendu batekin eta hori, ikuste deu ba, e, lan urtea hau gogorrazi dela eta urrengorti hobio izangoan esperantzak. En, baina, ze mozkoa dira partaide berri horiek, esan dugu, ez dira oso jatorrak, ez? Eh? Zuri, zu ze mozera matezean? Hortxe ba, bertan belarri epitatzen aiko, zailo, ez, oso ondo, egile zen. E, egile zen, hori, ba, aurreko urtein, e, bastante, jende aldeti, bastante e, flojo ebil ginen, e, eta hori lankarra gaudi izan genuen hainbat gauza kubritzeko, eta hori, ba, asko eskertze dugu, jende, jende honen parte hartzien, Eta benetan hori, e, lanbanak eta zabalo batiteko iteko aukerieki eta uste dugu ekin jarraipena modu e, anitzo batean emateko aukerieko dugu. <risa> Bale, eta hoan, ja Beti Meti bezala, txorradas. <risa> eh, ZUK, zein gozu hurrengo urtean, Jekazetako fakultateko mailegu gelaik gabe? Zerringo, nik, ez, ez, ez, ni Jekazetatik egin Ni, eh, eh, egizan bat, bada aukera bat hor da honan, bai hori, eta ikasbe gainen ni gure baliabideik ezti oso honbilek, eta betira proetxen berda fakultatidakena, eta hemendik dik dehi bat ite eh, dut, fakultati egi edo dekanotrati bat ematek entzute bat egin txet, arritzei, baina, bueno, emez eh, ez gune hori zabaloiteko, eta guri de aukera gehiago emateko, bertan dauden baliabideik erabilializateko, demora zuen, ne iakazin eskatzen ongabe. Ondo, Baerik, uno, ondo, bona publizitatia, gora jekazetan. <risa> <risa> Oinkontai guzu, bihar lehiotikko jai aldixean zegoen godan, zegoen tora da, en? Ba, hori, imaginatzeu danak mani gero e, indarrakin ongo iela, si. eta hor du, atzaletik zazpiterritatik egitarau potente bat jarri deu, eta trekipoteoa teukiko deu, zazpiterritan e, rondatik azita. Ezan dira ganea trikitilai oso hona dala, azike animau eta panderiztire topeko gomenda. Oso hon doa, bueno, nik usteo demengainok animauko ala. Eta beste... Ba, nien ez. Ez gatoz. Eta gero animatzeko dana zaspikatura, eta eukiko dut da luntxe, eta karaok ez animauta, eta gero ya musika jorrako pres-pres Vamos a ver, bueno, yo le parto de ti que he estado ¿Veis? Vale, va, bueno, vengo a Estáis que recasco Vale, pero, no a, a en... tu <tutubierco>, ale, a vos Y burraran burriña, Ucharan na ucha Y Eeta zorrien zarata Zure zienientzia zulatuz, zureziantzia zulauz sur zorrien zarata, saioaren amaierara heltze gauzela ohi entzun dugu 22 metro kuadrroren beste kanta bat eroen aroa eroen aroa eta ustute ez daukagula gauzasko gehiago esateko ez dakimendik Esateko goi jo bai, baina denboaik ez. Bueno, denporarik. Haringe <risa> izun da, orduetia. Bai, beti bezala, denboria, arazo. Guztorra eko ginen... Da zuek ez bai. igual zuten, baina gu bai. <risa> Gainera, eusuek eh, aurkestu izkigun plan guztiekin eh, gaurko, isoera joateko asmoa izango zuela pentsatuko dugu, bihar goiz jaiki bargara eta gauz asko daukagu egiteko. Gorde aste bururako benergisa pixkat. Eta hoixe izan da guztia. Eta, hemen egon gara aurrengo astean baita, bueno Donostikoak eta gero go bueltan. Aurrengo astearte eta azken ondoxa. Agur. Agur. Gabon. Gabon. Gabon. Bon. IMAGINAU ELEFANTE BAT, MONO zikimane.